Iriantzen ari Dolirrigade Horainitara Otoitzen dait Istan bat utzinezak Eneazkena Iguene itera Hori bera da Deinen historia Iriantzen ari Hori bebera da denen historia, baina gu gaur gurea idazteragatoz. ho da. Li gaineko gure. Libreen gaineko gure pasagia.ur. Alxate... Ez takigu? Filosofoak jauregietan bizi ote ziren. Itanigar Baina bai beraien baitan denbora goxua pasatzen zutela. Por imperada den <totipen> egistoia. Pentsatzen, hausnartzen beren baitan. <totipen> Eta gaur hori segingo dugu, pentsatu, hausnartu, eta pentsatu eta hausnartzen dugun gaine, dugunaren gainean, itzegin. Itzegin, filosofiaz, filosofo batekin. Peilo, bi hainekin. GORI BERA BA DENEN HISTORIA GERIU AKBARDIN Pentsatzeak zer pentsatua ematen duelako, pentsamendua estelako sekula zaltzen. GORI ba BERA BA DENEN dio jaren magi magalena pentsatzea bizitzan egoteko baino bizitzan izateko modu eta jarrera bat baita isan esna dia Gaur bizitza filosofia zartuko dugu, eta bagoaz, bagoaz, patxiezkiagari esku eman da, Itakara. Ongi etorri entzule. Uren anieko ure GORPUTZA Guk gorputzak ametsegin eta izarrak lehertzera gatoz. GORPUTZA Izarro lehertu zitzei da Eta unibertsoak lehertzeko gure lantresnak hitza eta argazki kamera. Egunon, Jose. Egunon, bai. Nondik hasiko bara, argazkitik edo hitzetik. Bueno, lehen bizi argazkia jarriko dugu, eta gero itzera jungo ez. Bueno, argazkia hiel atzerain beharra daukagu, hil eta erdi gutxi gora bera, eta gure burua kokatu horre maiatzan e, hogeita zeian, eta Parisko auzo batean, ez eh Parisko auzo honetan e, momentu baten e, lau bat urteko mutxiko bat balkoira atera eta eh bizkainezka egin e, balkoiko barrazea hoietatik an eta nun gelditzen denean ezintzilik, ez? Eta hau gogora dakarkeala, da, ba, beharra dauket, ba, ez dakit egoera hau eh e, e, gertatzen den egoera dela. Gehienetan edo askotan beintzat gura soen arduragabekeria rengatikan eta arduragabekeria ez baldin bada ba deskuidoa baino larriak eta latzak, ez. Egoerarek e, behartzuen bere ingerua eta zein izango eta e, maliar bat, migrari maliko migrari bat, mamudu gasama eta bia dispentsatu gabe hantzen nun, ez, katxagorria bailit bezela, e, e, saltoka tximu bater moduan, eh balkoiz balkoi goraka inungu eskilarik gabeetan, beztere bizitza era bat arriskuan jarriz, eh laugarren pisua heldu zen 30 e, segundutan eta horrela xe, lortu zuen e, mutikoa heldu Eta, eta, bueno, bere bizia, e, arriskutatik eta ateratzea, ez. E, Benetan, e, froga ekin mene, ez dakit, ez, e, neur, neurrezina, bihotza ikaragarria, empati, ja, empatizatzeko e, eta empatineurriak e, handia. Eta, bueno, ba albizte honek e, mundura, munduan e, eta mundura bira oso bat eman zuen, ba, beste a beste, e, Frantxez, Emanuel Macron, Frantxez presidentzeak e, e, rezibitu zuelako, hartu zuerelako, eta e, kondekorazio bat e, jartzeaz gain, ba, bueno, pape, esan beharra dago, paperi gabeko e, e, pertsona bat zela, eta, e, bueno, erregularizatu, ba, edo paperarekin jarri zuela, eta, eta hori, ez, e, hau, pixka bat, e, gaurko gaurko irudioz eta irudi hau baldin badakarrez da askotan eta askotan sei aurre iritziak beteta 10 egun motxila hori pixka bat arindu tastindu tastindu alde ez e, oso errez juzko egiten jartzen gerala e, pertsonaren aurrean ezagutzen ez ditugun pertsonaren aurrean eta Eta ez dakit ez, e, prozedura honetan ba, min kalte asko egiten degula eta komentatu dean bezala, ez, e, pertsona bea, asko jakinga be, e, nolakoa dan, e, hori ez, e, juzko egiten jartzen gera. Eta, eta bueno, nik uste oso gaitzeski direla jokabide hauek eta, eta bueno, e, pertsona guztiak asteko eta ezagutu galde ba, ba, bilartean ba, ba, hori ez denak estimuko, denak gogoko, denak ertuko beharko genduzkela ez eta hoxe, protagonista Mamudu Gazama e, mundutar erritar ordu arte edozein eta alako eroiz idade bat Bere, buruaz, e, bere burua arriskuan jartzea inoko bat, egin behar izan zuen e, denok e, ezagutzeko ez. Eta tristea da, beste hori etzaigu, alakorik inundikan ere eskatzen, ez gerturatzeko, besarkatzeko, itzegiteko, eta beste askoi eta askoi bai, ez eta hortan gaude, eta berpoliki poliki. Mundu hau eta lako jarrerak eta e, zaintzen, ez dakit, obetzen eta lantzen hasten e, gera. ez, Maitasunetikan, gertutatsunetikan eta amodiotikan, esango nuke. Eskerrik asko mamduri irudi eta batez ere irakaspena badik. Eta irudiaren atzetik korrika korrika hitza ere badator. Bai, orain gontan eitza elagorada da. E, lehenbiztadizoan ingarbina ba, bueno, ba, barmen dago e, itz konposatu baten aurrean gaudela aldiberen bi itzez osatutako itz baten aurrean gaudela eia eta gora eta pixka bat bazterrak harakatuz horixe, ba, sinonimotara jota ba, deia dar, garraxi oiu, lekaio kurriska, bizkaia alde hortan txilio, baita ere bizkaian, eta aiu, aiui, ez, Erabila, erabilera orokorra, ez. E, ehiari helduta gora nabarmen garbi gehatzen zitzaigun, bere esan eta ehiari lotuta, bueno, esan beharra dago, ehiagora iparraldean erabiltzen dutela, adirasteko ikulua abeltegia eta injuistu ere ba, txerritegia, ez? Eta orduan ba bueno, hor lotzen baldin baditugu txarritegia kurriskarekin, txerriak eta kurrin egiten dute, kurriska egiten dute Bizkaia alde hortan. Eta hortikan hitzaren e, esanaia, hitzaren e, jatorria, ez? Ilagora e, Nundike dike hartuta ba, gure lagun eta goindala gutxi, e, joan zitzaigun, patxi eskiagaren e, liburutik ez, Olerki liburutik, Olerkiaren liburua azkenekoa eta legorretako udaletxearen laguntza argitaratua urrutiko lurra hauek, e, liburu bilduma oso oso ederra, eta alako olerki bate bertako olerki batean e, azaltzen da, ehiagora hitza ez. Azken batez, beti egiten duku baso gaineko muñora, iluntasunetik argirako esperantzaren lehiora. Otza izan arren izerdia, larria gure, ehiagora, noiz bait nola baita espero dugun zorionezko gerora. Honekin eh, nahi dugu nahi izan degu, ez berriro ere gogora ekarri eta jarrituko dugu ekartzen, ba, hainbeste maixe izan dugun eta maixegun eh, patxi eskiaga, Patxi gurean, gure familian guretariko bakoitzean urte dira, ez sartu zela eta sartu zela zela oso mudo esango nuke apal humil, E, aberatxean, e, bere humiltasunetik, kan, e, erakutsiz, maixua undi, undi baten moduan, eta beti horriuk izan dugu, urtek eta urtek eta urteetan, inorketzer eskatu gabe, e, beti izan dugu, irrazio e, hau jantzialde, bere olerkitxo batez, eta alabearrez eskerroneko izan behar, Eta patxi beti izango da, ez? Arrazoi askongatik beti izango da gurekin. E, bere eriotzaren berri, ekainaren hogeita bederatzian izan gendun, hau ostirala zen, eta astelenean, eustalian bian e, hiletatan ginen, eta bertan ikusten zen, ez? E, e, jende jende bildu zen bertara oso elizkizun, eta gaitesan gonu ke xumea taldi berean oso oso oso ungigarria e, familikoak eta lagunek eta ikaslek izandakoak eh e, eskinitakoa eta benetan ba, ba, ederra ez ederra berak e, merezi zuen e, nehurrian eta haus ez Espaineta Lora duken Bi harra Hauxe ba, gaur ikusteko eta esateko geneukana Hauxe gure, eia gora Atzuko anzulei Ehi agora Juan Padilla gora gora eta gora patxiren ondora Azkoan zokoan Izarra baller tusiz Jose Zorregatik Asteragoaz edo hasita gaude Itasuma desak ditu bi Eta turkizdu das binuz Asterak hasiera Guztiak beharraldu bere aurkezpena? Zer da dalenago? Izena, ala izana. Izanaren zai, aldago izena. a Negarrez joko Zer da, zer da geure burua Ita z Nik galdetu egingo diot berak erantzun dezala. Ni ez dut aurkeztuko. Berak aurkez ezala. Bere, burua. Nor e, zara? Peio naiz, eta obaindik ere, galdera horren erantzuna bilatzen ari naiz. Erantzun erantzunak aurkitu ditut, baina erantzun guztiak galdera gehiago egiteko bidea ematen ditate, beraz bilaketan jarraitzen dut nor naizen jakiteko. Garrantzikoa da nor garen jakitea. Jakin nahi baldin badezu nortzaren, nortzaren baldin badakizu beste gauza batzuk hobeto jakingo ituzulako, garrantitsua izan daiteke, baina egon daiteke zure bizitzan momentu bat ez dakizula edo ez duzula jakin nahi norzaren eh, batzutan galduta ibiltzea ere politxagarako. Noizkoa da zure buruaz duzun lehenengo oroitzapena. Lehenengo oroitzapena oso txikia nintzen, gela ilun batean nengoen, eta gogoan daukat pentsamendu bat etorrez izai dala burura iluntasun horretan, Eta pentsamendua izan zen, zergatik ez nagoen hilda zegoen beste pertsona batekin. Eta pentsamendu horretatik abiatuta etorri zitzaidan bizitzaren lehenengo ziurtasuna, eriotzarena, hain zuzen ere. Eta eriotza presente Egin zenean hasi nintzen pentsatzen. pello bian eguno neta ongi etorri Egun kara eguno honeta eskerrik asko gobidatzeagatik nolakoa zen umetako peio? zer egitea gustatzen zitzaion ze saletasun zituen zertan pasatzen zuen denbora bueno balde batetik osume normalan nintzen, eskolara joten intzans laguneekin E, irtetzen dintzan, gainera auzo batean bizi dintzan eta ordu asko kalean ematen genituen. Eta gero, alako kuriosidadean neukan, gauzak e, jakiteko, e, liburu batetik liburu bat hartu eta, eta begiradatxo bat emateko, e, pelikuren rekorteak biltzen edo kolektsionatzen dituen, ez oso ondo zergatik, Baina, bai halako kuriosi dadian eukala, hontasz e, edo hartaz pentsatzeko edo gauza gehiago jakiteko. Jakinmina peio mingarria da? Bai, jakinminaren bidez, iritsi zaitezkerako leku atsegin batzuetara, baina jakinminaren bidez ere, iritsi zaitezke, hain atseginak ez ziren leku hoietara edo pentsamendu bertiginosoak edo edo pentsamendu sakon batzuetara. Umea zinela, eskolan zeintzuk ziren gehien gustatzen zitzaizkizun ikaskaiak? Batez ere idaztea. Gogoan daukate behin e, Redakzion bat egiteko eskatu zigura irakasleak eta idazten hasi nintzen idazlana bat egiteko asmoarekin eta eta hasi nintzen idazten eta orduna aurkitu nuen zer zen idaztea eta zer zen irudimenetik tira egitea eta idazten jarraitzea Garenaren kontzientziarik izan dezakegu. Hezkunttzrik gabe? Hau arazo zarra da eta eta nik ez daugat erantzuna eta erantzuna uste dut inoiz ez dugula aurkituko ez da. Baina e, nekez nekez piuditzen zain niri behinzat, nek ez dauki dezakegula, kontzientzia osoa eta garbia geure buruarena izkuntzari gabe. Izkuntzari gabe, eukidezak egu kontzientzaren txinparta edo, edo argitxo bat, baina nire ustez hizkuntzak ematen dio geure kontzientziari norabait esateko bere gorputza eta bere eta bere zer izana. Zupelo pertsona harrarotzat zindukaten? <laughs> e... Bai, harraroa e, e, baldin bada bakoitzak bere, berezitasunak edukitzea duari gabe harraroa naiz. Baina harraroa izatea ez berra den ez da? Bai, bai. E, horregatik semeari esaten diot batzutan kaletik e, juten garenean ean e, behak esaten begira eta begira tipo hori ze harraroa dan. Nik esaten diot, bueno, harraroa ez dala arrarua baldin bada berezia dala, bere janskera berezia delako arrarua dala, baina ez dala txarra izatea baizik eta oso ona dala, oso atsegina dala, arrarua izatea nork bere berezitasunak dituelako eta eta berezitasun horiek ez badira besteen kontra erabiltzen, ba oso ondu. Noiz eta nola hasi zinen filosofiaren mundura gehiago hurbiltzen, murgiltzen Baina ikustu dut, e, joera filosofikoa betidanik eukidu euki dala, txikitatik, eta lehen esan dut, bueno, ba, eriotzaren kontzientzia hartu nuenian, ba, pentsatzen hasi nintzala benetan, ezta. Baina, emezurtzi urtekin, bueno, ba, zerrikasi e, aukeratu beharri izan nuenian, e, egia esan psikologia aldetik e, joan nahi nuen, eta psikologia hasi nintzen ikasten, baina... Lehenengo urtea e, komuna zan, psikologia, pedagogia eta filosofia. Eta lehengo urtea pasata, e, bigarren kurtsoan, filosofian sartu nintzen, zentzu akademikoan, baina dikustu filosofian txikitatik egon nintzela eta oraindik ere hor jarraitzen dudala. Zer kera kartzen zaitu batez ere, filosofiatik? Jakingura gura, jakin mina... Em, barruan sentitzen dudan utxune hori e, eta eta eksplorazio behar e, hori da e, filosofiatik erakartzen da uena filosofia darako norgaren eta eta eta bizitza zer den eksploratzeko e, aurkitu ddan modurik zabalena eta modurik libreena baina pentsatzen bat urte daramazun erantzunik aurkitu ezin da Eta, eta, eta hilko naiz, erantzunak aurkitu bage. Eh? Baina bidea da, filosofian bidea da nire ustez importantena. Asko korri demora galtzea, deitzen diote. <laughs> bai, bai, baina e, di bide hortan e, lasai egiteko e, modun nago, eta gero eta lasa gainera, Eta aurrera jarraituko dut, jakinda, iltzen aizenian ere, behar bada txikitan sortu zitzaizkidan, galdera berberekin hilko naizela. Uste duzu guztiok dugula, filosofo txiki bat, geure baitan? Bai, nik uste dut jakin minia berezkoa dala gizakiaren gan, baina gero arrazuibate bategatik edo bestegatik gatik eh, jakin minia galtu. Egin daitekela edo... edo, edo lo gelditu edo, edo baina ikustu dut e, berpiztu daitekela denok daukagun jakin minori. Zerker egiten du gizarte batean filosofiak indar gehiago edo gutxiago izatea. Ba boteretik gizarte hori nola, nola antolatzen den. E, pertsona ez da bakarrik bizi, pertsona gizarte batean bizi da eta gizartea modu batean antolatuta dago eta horrek esan nahi du garrantzia handiagoa ematen zaiela gauza batzuei beste baino eta hor nabaritzen da gero eguneroko bizitzan zerri ematen zaion garrantzia gizarte batean. Baina ikustu dut, boteri aldetik erabakitzen dela zerri eman garrantzia. Zuk nola ikusten duzu filosofia? oraineta hemen, hogeita bat garren mendeko Euskal Herrian? E, alde batetik bizirik ikusten dut, ikusten dut e, filosofia modu batean berpisten ari dela, edo behintzat pentsatzeko e, naia e, berpisten ari dela, konturatu gabe sartu gaelako, E, bizimodu azkar batean, eta ez dakigu sondo noragoa zen, eta teknologia, eta ekonomia, eta, eta konturatzen gea pentsatu egin behar degula norantz hun e, nahi degun, baina bestialdetik e, loantzean ikusten dut, bueno, ba, bizimodu mota baten sartu gaelako pentsatzetik urruntzen gaituena. Ordun bi joerak ikusten ditut, beti bezala, eta bi joera horien artean, nik boltzatu nahi dut ba, modu filosofikoan e, pentsatzearena. Zer da modu filosofikoan pentsatzea? Askuetan esaten da, denok garela filosofoak ez da, baina filosofia ez da edozi modutan pentsatzea. Filosofia da modu zorrotz batean pentsatzea. Eta hortarako alako disziplina erabilidea duzu pentsatzen duzunean. Hau da, E, kontzientzia eduki behar dezu, ideiak antolatu behar dituzu, erabiltzen kontzeptuak e, definitzen edo ulertzen saiatu behar dezu, e, ideietan sakondu egin behar dezu, e, argudiatu egin behar dezu, zargatik pentsatzen dezu modu ontan edo beste modu ontan, gauda, kritikoa izan behar dezu, eta realitatea, eta ideiak aztertu egin behar dituzu, baina kontuz baita ere, autokritikoa izan behar duzu eta zure burua ere behin eta berriro berrikusi behar duzu eta barruan dituzun ideiak nondik datorkizun eta zenbateraino variagarriak diren aztertu behar duzu eta aldatzeko prest egon behar duzu pentsatu pentsatu peio guztiok pentsatzen dugulako filosofeatu gabe bai baina pentsamenduak neurria hundi batean oso bideratuta dauzkagu eta, eta horri deitzen diogu pentsatzea, oda, jasodegun e, ideologia edo jasoditugun ideiekin jarraitzea baina filosofia hortik aurrera jarraitu nahi du. E, ja, denok jasotzen dugun ideia bat, ideologia bat, pentsaera bat, moral bat baina filosofia da hortik abiatuta guzti hori zarantzan jartzea eta guzti hori berrikustea eta analizatzea eta kuestionatzea. Posible da ezertan ez ez pentsatzea? Ez dut uste, ez kontzientzia daukagunean, kontzientzia nire ustez beti zerbaitetan, e, zerbaiten kontzientzia da, kontzientzia hutsa, oso ideia zaila egiten zain niri, kontzientzia huts bat irudikatzea, beti zerbaiten kontzientzia daukagu eta pentsatzea ere, digustu dut, beti daukagula zerbait buruan. Peio, zeure, peio, zeure jakin mina ezezik gaur egun beste batzuena ere hasetzen duzu, izan ere irakaslea zara, Google Bai. Garbi zeneukan e, zure hogi bidea irakaskuntzara bideratu nahi zenuela. Bai, txikitatik e, garbi ikusi nuen eskuntzaren munduan sartu nahi nuela eta eta hala izan da, hala izan zen eta eta gustura nabile munduan eh ikaslekin, bai. Gizakiari badagokio ikasitakoa irakastea besten eskura hartzea ere. Bai, e, gizakiak jaso behar du bere gizartetik, ba, bere gizarteak e, importantea E, iruditzen badimazai hau zerbait eta gizartearen obligazioa da ba, gizartekide berriei importantiak diren gauza hori transmititzea gizartearen obligazioa da hori transmititzea Nolakoak dira pehioren klaseak? Ba nik nire ikuspuntutik ikusita <laughs> e, inoiz ez du nire klase bat grabatu bazakit objetiboa objektiboagoa izateko ez da Baina hogeita ez daki hogeita ha urte daramazkite irakaskuntzan eta parado bat gertatzen da. Alde batetik e, momentuan nirekin dauden ikasleak e, behar bada, ez dute gehiegia apresiatzen e, filosofiako klase bat, baina horren beste urte eramanda irakaskuntzan gero e, topatzen naiz, e, ikasle hoiekin, helduagoak direnean, eta askotan gertatu izan zait zerbait ulertu dutela amar urte pasata edo gehi urte pasata. Orduan horrek erakusten du, behar bada amasei urtekin, amazazpi urtekin ez gaudela prest hainbat gauza ulertzeko, baina oso polita da ikustea e, zerbaiten zeintzua urkitzea, bost, amar edo gehi urte beranduago urkitzea ez da. Orduan, e, alde batetik klaseak e, saiatzen naiz denetik egitea, informazioa eta ezagutza transmititu egin behar da, baina filosofian, e, elkarrizketa filosofikoa ere importantia da. Ordun bi gauza horiek tartekatzen saiatzen naiz. Klase bat prestatzen duzunean, peio, zein da zuretzat, elburu garantzitsuena? Zer nahi duzu? Ikasleek barneratu ezaten zerkin geratzea nahi duzu? Ba, emango degun horren zeintzua ulertzea. Niri ustez hori da helbururik importanteen egirak ez bakarrik ezagutza bat ematea, ba izeketa ezagutza horren zeintzua esan zein den. Eskuntzako munduan asko hitz egiten da aspaldian filosofiaren filosofiari buruz behar beste denbora eskaintzen zaio filosofia ikasgaiari eskuntzan. Nide ustez filosofia eh asierar asieratik sartu behartzan irakaskuntzan eta ume txikiei ere filosofia sartzea zergatik ez? Nik e, saioak egin ditutumeekin E, filosofia umentzako ere e, e, saioak egin ditut eta eta oso, oso ondo erantzuten dute eta bereaga erantzuten dute eta e, ba ezdaki e, e, zergati dagoen gaizki, e, txakur bat gaizki tratatzea ez da. Eta sukorri hori galdetzen diozu ume bati eta seguruenik Umeen artean erantzunak sortuko dira Eta urduan erabat prestatuta daude e, Filosofikoki pentsatzeko Eta gizarte hortan erabaki dute bueno, ba, Filosofia dala Edade batetik aurrera egin behar den zerbait Eta nire ustez betidanik egin daiteke Poliki poliki sartu daiteke filosofia Eta lehen esaten duena Edo esaten duena Boteretik erabakitzen da zer den importantea Eh, eskuntzan, ordun eh, filosofiak garrantzia dauka momentu konkretu batean eta orduko puru mugatu batean. Filosofia klaseak ematea askiez pello eta esan duzun bezala kafetertuliak ere antolatzeko ekimena hartu izan duzu, zeure gain umeekin, el, nerabeekin eta helduekin ere bai. Ze diferentzi guzten duzu umeek inaritu, nerabeek inaritu, elduek inaritu. Behar bada, esan duzun bezala gazte, nerabe eta helduok pentsamenduari gehiago eusten diogu. Umeak bat, dira, espontaneoagoak dira. Bai, umeak, e, bon, treti dago, dudari gabe, baina orokorrean, umeek ez dute arazorik e, erantzun bat eman behar dute nean, Bueno, ba, besteek zer pentsatuko duten edo ondo edo gaizki erantzun dudan. ez dute arazo hori erantzun egiten dute eta badukatezuk esaten duzun espontaneidade hori ez da. Gazteekin zailagoa da lehen ipatutaka arazoa daukatelako, hau da zer pentsatuko duten besteek nik esaten duanaz edo ondo erantzuten ari naiz, gaizki erantzuten ari naiz eta helduak, Bueno, Denetik dago, baina duen artean, e, karo, kafe filosofikoetara hurbiltzen dira, inguratzen dira, bueno, interesaduen jende heldua eta alde hortatik ez dago ez dago arazorik. E. Zer dira kafe filosofikoak? Ze zaugarri dituzte? Ba, kafe filosofikoak alde batetik kafe hartzeko tokia da eta horrek esnei du leku informala dela, edonor e, juteko modukua. Baina, kafea hartzen dugun bitartean, modu filosofikoan pentsatu eta elkarrizketatu nahi dugu. Orduan, leku informala da, modu formal batean pentsatzeko eta elkarrekin e, e, elkarrizketatzeko eta gai gaibaten inguruan itsegiteko. Noiz izan zenuen pelio, kafe filosofikoak ekimena aurrera eramateko beharra nahia bulkada hori? Eta zergatik? Ba... Eh, nik duela, ez dakit hamar urte edo, alako, bueno... Bizitzan pasatzen ditugun krisi hoietako bat pasatu nuen, krisi profesionala. Eta alako batean, bueno, nire lanbideari ez nion zentzu ondirik ikusten. Eta, eta zentzua aurkitu nahi nion, eta zentzua orkitzeko, e, ba neure buruan e, proposatu, proposamen bat edo ideia bat e, sortu zitzaidan, eta ideia hori zan, e, filosofiaren jatorrizko zentzua e, berreskuratzea, eta filosofiaren jatorrizko zentzua da e, kalean itzegitea, eta pentsamendu filosofikoa kalera e, ateratzea. Hordur arte, pentsamendu filosofikoa beti akademian edo eskolan zehuelako. Eta hortik abiatu nintzen, filosofia kalera ateratzeko. Ekimen ausarta? Bai, gezurra dirudi, baina elkarrekin modu filosofikoan e, aritzea gauza arraroa da. Baina, baina berreskuratzen aigea, pentsa, duela 2000 urte Greziako agoran, edo Atenaseko agoran, gauza normala zana, ezta? Eta bain berreskuratu behar dugu, duela 2000 urte gauza normala zana. Zergatik, ba, modu filosofikuan, el, e, pentsatzea eta itzegitea, gauza anormala bihurtu dalago. Egin nahi zenuen hura, da, kafe filosofikoena norekin partekatu zenuen lehenengo eta ze Santtizon. Ba, bakarrik egin duen bueno, jakin nuen e, batezegoela filosofo bat e, Oscar Brenniffier, frantsesa e, gai hortan aritzen zena eta gainera metodologia bat egina zeukala eta, eta eta berarekin egin duen ikastaro pare bat Madrilen, Eta, eta beraz hor topatu dintzen, bueno, interes edo kezka berbera zeukan beste jende batekin eta prestatu dintzan eta, eta animatu dintzan lehenengo kafe filosofikoa egitera nerbio hundiekin eta ansiedadea hundiarekin, ez dakizulako, bueno, badakizulako non nola hasi, galdera baten bidez, baina ez dakizu Galdera hori planteatuta, e, nora abiatuko zean, e, zerra gertuko dan, jendeak zer esango duen, hau da, e, elburua ez dago ez alde zaurretik pentsatuta, eta horizan arazo gehien ematen zidana eskolako kontuaren kontrakoa dalako. Nik eskolan, klase baten hasiera eta bukaera pentsatuta eramaten dut, baina kafe filosofiko batean hasiera e, bai, baina bukaera e, ez dago goaldeza horretik pentsatuta. Arrera oso ona izaten ari da? Bueno, begira, proposamena zumarrako kulturretxeko hartura dune egin nienian, esan nien begira izaskun, behar bada ez da inor retorriko, beraz. E, bueno, o, iragarki, iragarri e, kulturre programazioan baina agian ez da inore etorriko eta duela urte pare bat e, ogeit e, barkatu, amabosto ogei lagun inguru e, egon ziren lehenenko kafe filosofikoan eta horrek esan nahi du, bueno, ba erritarren sektore baten badagoela kezka bat eta nahi bat eta behar bat el kartseko eta e, oinarrizko gauzei buruz hitze egiteko nik beharrori detektatu dut nolabait arrera hobeagoa izango da esango dizut ze gudarra nabustuan e, zamoran pasatzen dut, eta han ere benabenteko udalariri proposatu nion e, kafe filosofikoak egitea eta han 50 lagun inguratu ziren lehenegunean eta perdin somatu nuen han ere herritar E, sektore batean izugarizko beharra zegoela elkartzeko eta e, adibidez egia riburuzitze egiteko. Harri da. <gülüyor>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 Ez dute usten maitatzen gauean, ezagurrik ez megarrik gauean. Ez ergatik ez norarik gabe, sirena garrai isi bakarra gauean. Torturak sufritzen ziegatan usteltzen gutunak idazten eta bertani. Egia, esan duzu, badagoela, kezka bat, benabenten egia, zer den jakitekoa, zer da peio egia? Uf. hau galdera, ba egia da, nik e, behintzate modu modu simple eta gaurko gaurko gizartea kontutan hartuta, egia da, badago esaira bat esatzen duena, hainbat zenbat buru, hainbat aburu ez da. Bueno, ba egia da, in zuzen ere, aburuen gainetik norberaren aburuen gainetik aurki egun, Hori, hau da, bakoitzak bere, bere bere iritzia dauka eta orain bizigiak goinera WhatsApp eta eta komunikabide mota honetan eta hori iritzi asko botatzen dira, baina egia da hori gainditzea. Eta ordun Horatzen de baita ere horreintxe bertan Antonio Machado ren e, e, proberbio ura ez da etu berdaz? No, la berdaz iben konmigoa buscarla. Uh -huh. la tuya guardatela <risa> Bueno, ba, oain justo kontrakua egiten dugu, bakoitzak bere egia botatzen du etengabe sareetan baina ez dugu bilatu nahi iritzien gainetik konpartitu behar degun egia hori. Peio, gezurrak egia behar du. Baina egia keztu gezurrik behar. Edo bai, edo ez, ez dakit. Bai. Bai, e, filosofian badago bueno, e, korronte bat e, dialektikoa deitzen dena eta, eta dialektika horrek erakusten digu kontrarioak e, e, beharrezkoak direla. Hau da, egia hain zuzuen ere, gezurretik edo e, egia ez den horretatik e, sortu behar dela. Beraz, gezurrak ere badaukala, baduka bere lekua filosofian, eta... Kafe filosofikoetan zer eskaini nahi duzun, garbi duzu, garbi zenuen, baina zer daurkitu duzuna? Ba begir, hauen txe bertan ezaten nion, e, Joseri, menabenten bukaeran, kafe e, filosofikoa bukatzen genuen ean, jendia inguratzen zitzaidan Eta eskerrak ematen zizkidan, e, eta guain ere aurreko gunean berdin gertatzen zan, jendeak em, eskerrak ematen zizkidan, bueno, ba, momentu bat eta leku bat e, eskaini nio lako, pentsatzeko eta beste jende batekin hitz e, egiteko. Nik egia zan, hazi helburua elburua, haztakit, e, sakona guazan, filosofia igual gehiago sartzea edo hola, baina... Egia esan, jendeak eskertu duena izan da bakar-bakarrik foro bat, baina aurrez aurreko foroa, foro bat eskaintzea elkarrekin pentsatzeko eta itzegiteko. Horreatik, garritutan dago e, beharrori batzegoelako eta alatagustiz ere diludien eta jende asko gainera desengainatuta dago e, garaibatean, bueno, basari sozialak eta hola pentsatzen zan, E, elkarrekin pentsatzeko eta hola, e, balio oso ezaketela, baina desengainatuta dago foro hoiekin eta bilatzen du aurrez aurreko foroa e, elkarrekin zirkuluan esaitztzen gehi gainera eta aurrez aurre hitz egiten dugu eta pentsatzen dugu. Zumar peio, aurten bertan dagoeneko bost egin dituzue eh? aukarrezpan bai. naago bai. nola antolatzen dituzu, Cafete hartuliak, Zerta zatu zarete izketan hausnartzen, pentsatzen. Bueno, kafe filosofikoa haurten boste, bueno, sei antolatu ditut, bat gelditzen da guztaiaren emezortzian, baina e, ordut erdi edo bi orduko saioa da eta e, nik e, gai batzuk planteatzen edo proposatzen ditut, aukera ematen det norberak e, nahi duen gai bat ere proposatzeko, botazio bat egiten dugu, Eta gaia antolatuta, e, gai hortan nunbaitetik e, sartzeko galdera bat eskatzen dut. Eta galdera hori eginda, e, parte hartzeak hasten dira, bakoitzak nahi duenian hitz egiten du, nahi ez badu, ez du hitz egiten, eta hitz egin nahi duenian esan behar du zein den bere parte hartzearen asmoa hau da. E, Zer egin nahi duzu izan daiteke galdera bat planteatu galderari erantzun edo termino bat e, definitu edo e, zerbait interpretatu bakoitza argitu behar du bere buruan zer egin nahi duen hori esan eta parte hartze, parte hartzen du eta ordun urrengo txanda jendeak eskatu behar du txanda hitz egiteko eta... E, E, jendeak bueno, ba, ba, ba, itxaron behar du besteak e, bukatu arte, eta elkarrizketa bat egiten dugu, baina elkarrizketa gidatua, eta ez idosin modutan, baizik eta arau batzuk beteaz. Eta denbora bukatzen denean, batzutan bueno, ba, iritsi geha leku batera, edo ez gera inora iritsi, batzutan e, kale itxu batean sartzen gera, eta ez dago aurreratzerik, edo zer gerza kafe filosofikuan parra egiten dugu, ideia interesgarriak aurkitzen ditugu batzutan. o oso, oso leku bizia da eta sorpresa asko aurkitzen ditugu. Zeinzuk dira orain artekoan, landu izan dituzuen zuen gaiak. Ba, begira lehenengo gaia izan zen zuk aurrean edo edo hitzaurrean e, planteaatuutako galdera nor naizen ni eta eta hor egon ginen, lehenengo saioan, bigarrenean eta hirugarren saioan ere horri biliginean eta nabaritu zen bagai ba hori gukuste baino presenteago dagola gure, gure, gure pentsamendu eta nik planteatu nuen esperientzia batetik, ezta alde batetik konturetzen gea aldatuz goazela, baina beste aldetik nabaritzen dugu aldaketa hoien azpian badagoela zerbait beti berdin irauten duena, ezta. Orduan, saiatu ginen, e, esploratzen zer nolakoa den irauten duen e, horrek ezta. Eta horri biliginan, gideia interesgarriak ziran eta, eta oso politxia izan zan. Gero, gai aldatu genuen, eta inmigrazioa planteatu zuen pertsona batek, baina nahigabe integrazioaren bidez Bueltatu ginen berriro identitatearen eta norgaren gai gaiortara. Gordeak dituzu armata izpien kontrako altzairu atzea. Guk ere aspalditik genuen bertaratzeko asmoa. Aspalditik pentsatzekoa, ausnartzekoa eta pentsatzen eta ausnartzen dugun, hori, partekatzekoa. Ezer ez norari gabe, sirena garrai isi bakarra gauea. Eta pasaden, aste azkenean, bertaratu ginen, zumarraako, zelai, alistira. Tudurak sufritzen ziegatan ustelzen gutu nakidazten eta bertani, baita gozatu eder arte ure. Gortek justizia egin zieten matoitzutunengiz. Josexu bertan izan zinen nerekin batera estranyekoz kafetertulia batean zer da aurkitu zenuena? Zer ikusi zenuen zerrentzun zer jaso? Bueno, nika aurretikesan ba ekitasmo eder berri, ik esango nuke Iazko urtekoa degula, eta hitzan irakurrita izango zan. halako erreportai batean, peliori indako elkarrizketa solaz batean, eta, bueno, gure inguruan, gure inguruan etxeneza nahi dut, eee... ez dakit, alako miresmen, alako jakin min, alako, jo, ze derra, ez, e, batekin e, zehatzen gendun eta baita jarri ere ba, ea. Ia modua ea, iristen iristengean, ez? E, bertaratu, parte hartu, bizi eta gozatzeko, ez? Bestea beste Eta edaspaldian darabilkian e, ideia badelako eh bueltak ahor. Eh hori, ez, gure gizartea, baina gure gizartea, ez bakarri gure gizarte bertakoa, euskal gizartea, ez, ez, nik esan gauke mundu guztian, e, etengabeko krisis batetan gaudela, eta horren ondorioz direla, ba, ba bueno, ba, ez da ki, bai politikari, oso eskaxak, oso kaskarrak, eta, bueno, azken batetan politikari hoien autuetan, gu gaude, ez, hemen ezin dasan eh, alakoa, ez, ez, ez, alakoa ik ehorrek ezeatu dek, ez e, lehenbeli komentatu do, espaldian eh, bueno, teknologi berriak direla hori hartuta, itzatartuta eh, erabat empantaiatuta eh, gaude eh, aixialdiaren eh, bideratzea planteatzea, kudeak eta beste, beste, eh, beste modu batzuta, araba, bizitzen jarriak gaude Modu bat era dobestea patxara hundi gabe bizigea, korrika, presaka, eta pentsamentuari eta, eta barneplanketa horri e, astirik edo denborarik e, eskeni gabe. Eta esango nuke hortik handa torki hula, ez, e, izan ere ba, ba, ba, bueno, hainbat e, utzune, hainbat gabe zieta eta beti ere halako erramienta baten batzuen beharra, ez? Eta erramientak ainkistu ere, ba, no? ba giza talde bat nun eh bildu un ataguna jakin batean eta librean, ez? Modu naturalean hasi, ustutzen barrutikan zalantzai e, e, forma bilatzen, erantzunak bilatzen e, galderai Eta, eta, bueno, ausnarketa mundu horretan murgilduz, ba, zer gean eta zertan gean eta nun gean eta norakin gean eta norajoateko, eta edalako galderak, ez? Bizi galderek egin gabe gure buruari eta gure inguruari. Eta nik esango nuke, pelio irakaslea da, ni hortikan ere ikakasri izandakoa, dakoa, zuek irakaslea zeatea, Ezkuntza sistemak, eh, alako, alako joerak, alako, alako eh, grinak, alako jomugak, eh, ez dakit, ez titula kontemplatzen, eta kontemplatzen baldin baldo zerrik ito modura, ba, ba askotan eh, gure eguneroko inerzia hoietan mutilatu egiten degula, ez? Baina hori bezala sormenerako joerak, eta irudimenerako, eta, eta nor guztiok Artiste, artista zena horreta or, or, or, artista senatikan partekatzen degun hori ere, etzaigula, etzaigula ez, da, ez, ez digula laguntzen sistema, baina sistema gugea sistema ez da zerbaite horre, ez da sistema gugea eta guke egiten degun eta hor sekulako galerak ere sortzen, sortzen ditugula bueno, hasten tan inguratu gea, orain arte ez dugu izan arrazi batean gatikan edo bestetikan Eta benetan, joan, eta oladira zinun, e, lehen momentutekan e, lilura sentitxun, unha geatu gehatu nintzen, zentzu oso oso positiboan, hain justu ere nere, nere behar, nere eskabidei, eskatzen niona, hain justu ere hori sezen ez, alako gunak, unak, ezberdina narteakoak, Eta, eta benetan, ba, ba ederra, ez, e, bueno, peyori dago kion aldetikan, eta bertaratu ginen e, kintzatzen jarrita, eta labur bilduz esango nuke, e, jo, metodologia aldetikan, benetan oso, oso ederra, ba, oso incisiboa, oso eraginkorra, modu demokratikoan, oso kutsu demokratikoan, e, garatzen delako, Eta gero honik aspaldian erabiltzen ari na zen e, ez, batez badakizu, baddakizu auartak eta uzardia, ez izan behar degula. Per arrisku guztiarekin baino jakin behar degula. Bizitzan jolas egiten, bi jokuan sartzen batzutan galtzeko, baino ikasteko, e, galera horietatikan edo egoera horietatikan eta, eta aurrera egiteko modu bakarra delako, bono, makarra edo beintzat nikola uste ne urri handi batetan, e, ez dakit, ez, e, bizia bizitzeko, bizi zentzuz zukutzeko, eta eta modu interesate batetan eh bizi degun hori aurrea egiten eh e, alegintzeko eta, es, nik bizia bestela bizitza, bueno, Juan esek esaten doa besti baten, eh, labida la esun ratito, eta Jose Arrazoia, labida ezerrezta, ez, eta aldi berean zin ederra dan, ez. Baina, bueno, edertasun hori neurri baten eh, alde giten edo igese giten eh, uzten diogu, ba, bueno, hortxe gabiltzen lako zugrun batetan murgilduta eta askori pentsatu gabe, eta eta beste, beste, beste, ki, pentsaten uzten ez digun beste este sebatetenez. Eta benetan ba osu oso, oso xalogarria ausarta peilorren aldetikan, baino baita ere ausarta e, bertaratzen dan jende guztien aldetikan, ez? Jo, konponente hoia badauzke, osagai hoia badauzke, demokratikoa baiak esan do e, gaiak an e, jartzen die mai eta denon artean erabakitzen dugu ze gairi jo beste gaia orain gohetan konpromisoa izan e, aukeratutako gaia baino besteak ere oso, oso zien e, interes, interesanteak gero peioren papera hemen e, oso komentatu incisiboa eragin korra libre, jendeari librean utziz eta eta bideratzen lagunduz eta eta usart Eta, bueno, horrela, ez, honik, ez dakit, entzuten ari direna, i, benetan. Benetan, baino opari gixara, opari modura, baino norberak bere buruari egiten dion, opari modura, e, gombidatu, e, hori da sexta bat, hori zerbait oso ireki, irekia da, e, gu ez gintuen inork ezagutzen, eta guk ez gintuen bertaratutakoak e, bakarren bat edo beste bai, baino ezagutzen, Eta hori da ederra, ez, bakoitza koitza beretio, eta niztasun horretan, ba, elkar itzegin, elkar ez hausnartu, elkar ez tabaidatu, elkar partekatu, elkar ondolio katera, eta, eta oraindikan, ba, bueno, irulao egun pasatu diren honetan, ba, jo, aztu ezinik daukat, ez, e, kolpeka, kolpeka burua, jo, zein ederra, Aurrengoan, ba bueno, aurrengoan hori izango gea. Inungo zalantzari gabe. Hori da horrengoan Aurreko kafetartuliak aurrengora bitarteko arrastoa uzten digula. Hori ah, zederra da, den. Hori da, hori da, bai bai. Bueno, ni ke asi nintzen hitz eh, egiten hasi baino lehen dela gaian zuzenean sartu, baino lehen txal, xalojotzen eta bukatu nuen ere beste modu bat etara, modu metaforiko bat eta baita ere xalojotzen esanez, ba aurrengoan bai alabei hori izango gea. Horre, hemen izango geha, ez? Zerla iariztiko kultur kultur etxean da, ez? Mm. Kultur e, etxean. Eta behondaila peilo benetan eta eta bai, nik uste honekin e, e, lotuta edo beste gaiekin eta sortu berrituko, la baina horretarako, itzegiteko hausnartzeko e, erabakiak e, hartzeko e, norbea bere bidea Jantzi, ta egiten, e, jakin bideo horretan, ba, ba, aritzeko, ez? Eta hori da modu bakarra. aspaldidanik esaten den, ni jubilatuan nago, jubilatua hain dela seizazpi urte, eta, bueno, ikusten dean angatikan, esaten den, gizarte bat jo, nekeza da, ez tala bat ere jasangarria, iruro gehiurtekin gure kasuan jubilatu, gure, bako bere, bere arloan, gure esperintzi jakintza horrekin, eta... eta ez ere zean gehatu, ose, niongo, da, be, elkarrekin aberasteko elkarrekin erakusteko, elkarrekin partekatzeko, eta elkarrekin eragiteko, ez? Eta hori, gizartera, baino, oso, oso berandu eta urruti baino lehen, oso jasangarria, jasangaitza dala, jasangaitza dala, ez da jasangarria, e jarduera hori, ez daki jokabide hauek esaten zen zendun, txinparta batzuk, izpi batzuk baote diran e, gero zeta ba, ala ere esango nuke neurria hondibatetan oso lokartuta gaudela eta gure ibil hildoak bestelako bide batzuetatik ane dihoaztela eta bain ipositiboa bai, izan da ea, gaikean e, itxu, itxu puntu oietatik ane atera Eta ez dakit. Beste, beste bizitzeko zuku bizizu beste beste modu batzuetan eh, jartzea. Daneako dago hastia bestetikan ere, ez? Zadantzari gabe. Bai, Aixialdirako eh, norberak bere afizio hoietatik ondo pasatzeko, baino baita ere besteekin elkarlanean eta eh, jartzeko, ez? Peio datorren uztailaren 18 izango da. Seigarren kafe orain dela gutxi izan dugu dehi bat, esaten ziguna, ea kafe tertulia huek jarripenik izango gute duten. Bai, duela pare bat urte antolatzen hasi nintzen zumarragan, eta beraz zau da, bigarren edizioa, ez da. Gero lanean hasten naiz, irailetik aurrera, eta bi seme ditut, e, bata amasei urtekoa eta beste hamarrekoa. Amarreko, eta orduan lanarekin eta familiarekin zaiagoa egiten zait, e, e, kafe filosofikoekin jarraitzea urtean zehar, niri asmoazan behintzat e, urtean e, hilean behin egitea baina ez dago ez ez, ez erabakita, baina ziur datorren urten gudaran e, ekainen eta uztaien berriro bueltatuko direla eta urtean ziarregitiarena oraindik airian dago Peio, yo adimen emozionalari buruz ere aritzen zara kezkatzen zaituen eta harrapatuta zauzkan gai bat ere bada emozioa eta arrazoia kontrajarrian daude do elkarren osagarri dira Elkarren ososagarria duari gabe eta elkarri lagundu behar diote. E, alata guztiz ere, e, filosofian arrazoia da nagusi, duari gabe emozioak eta sentimenduak e, entzun behar ditugu, eta eta interpretatu behar dugur esaten diguten emozioek, baina filosofian, hitza eta arrazoia da nagusia eta, eta argia arrazoiak egiten du. Hoain agian e, inteligentzia emozionala da eta garrantzia undie egia ematen zaio e, sentimenduari, emozioari nola sentitzen garen horri, baina filosofian batez ere, e, eta kafe filosofikoetan sentimendua baino gehiago arrazoi bidea E, egiten dugu. Zein dira une honetan zure kezkak. Kezka nagusiak. Nire, nire kezka nagusia e, lehen esan du beste modu baten ez da. Ni dut guztion guztion kezkadala egiten e, dugunari sentsua aurkitzea. Egunero bizi dugun... E, bizidugunari zentzua eta esan aurkitzea. Eta hortan gabiltza denok ni ere bai, eta hori da nire nire kezka. Eguneroko bizitzari zentzua eta esan naia aurkitzea eta e, nire bizitzan ondo kokatuta edo e, nahi dudana egiten duela sentitzea. Hori da nire kezka nagusia. Nire ustekaberako hasierant esan diguzu eriotsaurekiko harremana oso oso goiztiarra izan zenuela oso goiz hasi sinela eriotsarekin harremanatzen nola bizi duzu zu zer da eriotsa zuretzat ba alde batetik e, beldur haundiarekin baina e, eta eta bestetik e, ikasi nahiko nuke ondo hiltzen Eta, eta nik uste dut e, ondo hiltzen ikasi egin behar dugula, eta horrek esan nahi du, e, eriotzaren kontua e, gero eta gehiago onartu behar dugula, baina paradogikoki ondo hiltzen ikaste, on, ikastea da ondo bizitzen ikastea. Eta ondo bizitzen ikasten baldin badut, eta nire bizitzari zentzua, aurkitzen baldin badiot, behar bada, ondo hilko naiz, hilko naizelako, ondo bizinaizelako sentsazioarekin. Ez dakitze, e, garbi, garbi esan dudan, baina nik bi gauzak batera doazela. Hiltzen garenean, segurasko eukiko dugu, eriotzak ematen digun argitasun bat, bizitzak ematen ez diguna, Eta nik hori ikusi dut, ezta, ondo bizi behar dudala ondo hiltzeko. Eriotzari buruz ere itzegin behar genuke? Bai, eta aurreko, aurreko egunean proposatu nituen gainen artean hori e, zan bat, ezta, Oda iritsi gaitezke geure eriotza, edo besteena, onartzera, Eta galdera hori planteatu nuen eta eta dudarik gabe baztertutako gaia da gure gizartean baina diretzatso solotuta dago bizitziarekin eta eta heriotza eta bizitza eh bereko aldeak dira zein itzi duzu suizidioari buruz <susurra> eh Beti bezala, alde batetik, eh, iruditzen zait, suizidioa eh, pertsona baten eh, eskubidea dala, eta Norberaren askatasunez, edo Norberak askatasunez erabaki bat izan daitekeela. Eta bestetik nire zalantzak eh, dauzkat, ba, bizitzan ere, nire, nire kintza guztiek, alako eragina eta ondurioa daukatela beste engan. Eta batez ere, e, maite ditudan beste pertsonen gan, ezta. Orduan nik e, ez dakit alde batetik, e, ez dakit e, zatitutanago alde batetik iruditzen zait askatasunez hartu beharreko erabakia dela, mundu guztiak euki behar duela, baina bestetik e, iruditzen zait e, ekintza horrek ere, edo erabaki hori hartzen denean, beste ei, zer eragingo diedan ere e, kontutan hartu behar dela, e, suizidioa e, ekintza erabat egoista izan ez dadin. Xavier Letek idatzi zuen maite zaitut zorion beti besterena. Zorionik bada, posible da? Ez dut uste, ez dut uste. Zorion hitza gainera e, nik uste zentzua galdu duela. Eta nik erabiltzen dut bakar bakarrik, bueno, ja Xavier Letek eta, eta Aristotelesek esan zuen gizakiaren azken, azken sedea Zorion tasuna dela, baina horrek ez du arazua konpontzen. Gero etortzen da Zorion tasun hitzari zentzua ematea, ez da? eta hor dator arazua baina bilaketa hori da bizitza soriontasunaren bilaketa da bizitza eta hortan gabiltza denok eh obeto okerrago batzuk aurkitzen dute beste batzuk aurkitzen jarraitzen dugu edo bilatzen jarraitzen dugu eta hori da bizitzea zein dira aurrera begira epe laburrean zure ametsak helburuak nahiak egitasmoak ernailuke peillo bianek torkizun laburrean ba alde batetik e, familia daukat emaztea eta biseme eta eta beraiekin betetzen dut nolabeit esateko nire dire mundu afektiboa eta eta horri horrieltzea eta horri eta horrekin jarraitzea eta bero bestetik e, kafe filosofikoak eta filosofia da nire bigarren bizitza Eta auun filosofiari heldu eta eta filosofiarekin jarraitu e, kaleratu eta filosofiaren mundu ontan e, bizitzen jarraitzea. Eta jendeari josek esaten zuen bezala jendeari aukera hau eskaintzea, ba, filosofiara hurbiltzeko eta pentsamendu e, kritikora hurbiltzeko e, aukera ematea. Zu askoren irakasle ezezik, askoren maizu ere bazara, zureak zein izan dira? Zein izan dira zure erreferentziak? Ba, alde batetik, eh, aipatuko nuke eh, institutuan eukin nuen eh, irakasle pare bat, eh, adibidez literaturako irakasle bat, eh, literaturaren mundua erakutsi zidalako, eta gero bestetik... Eh, Eh, hainbat kantari, bestiak beste sabiarletei batu duzun, eta baita ere josean hartze eh, zena. Eta gero filosofoen artean, eh, eh, iruditzen zaite, bueno, Palaton oso, oso filosofo hundia dela, baina eragina hundikoa izan da dela baita ere banitxe, edo, edo kant, edo, edo josek esaten zuen bezala mundua beste era baten ikusteko hausardia izan duen guztia, ez da. Eta gero, bueno, ba, bakoitzetik konena hartzea da e, nik egiten dudana. Eta gero, bueno, ba, matxado poeta baita ere, eta eta Fernando Sabater filosofo ere aipagarria da niretzat nire irakaslea izan zen baita ere. Orduan, bueno, hor daude izen batzuk. Eh? Udan, irakurtzekota eta demora gehiago izaten dugunez, Aulkuren bat, proposamene bat egingo godi guzu, irakurtzeko? Ba begira, guaine aurkitu dut interneten, komunikabidea hauek ere oso, oso egokiak direlako, aurkitu dut web horri bat oso, oso ederra eta e, bertan bilduta daude, edo badago bilduma bat, ipuin laburrena. Eta ez dakite ilure eta berroita e, ipuin E, laburre daude bilduta antologia bada e, jubilatuta dagoen literaturako ilakasle bateke e, e, egina e, beste poema batzuk mikrorrelatoak eta udara hortan pasatuko dut e, ipuin laburrak eta mikrorrelato hoiekin eta, eta hori erabakidet e, novela luz eta potolo bat hartu beharren ipuildaburrak eta mikorreglatoak e, hori ere miresten dualako lerro gutxitan e, asko esatea. Zu gainera, okaretz manago, aforismo lehiak eta zenon eta aforismoak ere gustokoak ditut horregatik. Aurten benabenten ere izango da? Cafete hartu jarik. Bai, proposatu diote egu eta oso ondu hartu du kontzexalak, e, Antonio Vega kontzexalak proposamena, eta seguruenik, e, gainera, bueno, e, horre parador nazionalen antolatu genuen e, aurreku urtean, e, la torre del karakol deitzen den sala eder batean, eta, eta horre ingu ditugu lau, lau saio, e, lau Cafete Filosofiko guztaiaren, E, bukaeran eta gero agustuko 3 3 ostiraretan. Guk hemen azkena datorren asteazkenean gozatual izango dugu eta deialdia egingo diegu goierritarrei hurbildu nahi duten goierritar guztiei datorren uztailaren 18an zazpietan, sumarraako etan zumarrako ozelaiari eta kulturatxean, ezta peio? eta ez da filosofia jakin behar ez da hitzaldi bat ez da goi mailako filosofiari buruzko ikastaro bat hori bai mod filosofikoan ikasten edo ikasteko leku bat eta horrek ez nahi du bueno, ba, jolas bada lehen e, josek esan du eta jolas bada eta jolas guztie dauzkate beren ararauuak... Bueno, ba, jorazontan ere arauak arau batzuk daude, eta arau jetara egokitu behar dezu, baina behin arauak guretuta, nik uste dut, elkarrezketa sortzen dala, eta, eta oso esperientzia, bon, behintzat, e, e, probatzeko moduko izan daitekela. Behoan daizu lapelo, gaur ere gozatu ederra hartu dugu zurekin, asko ikasi dugu, ez dizut esango, zorion txu izan zaitezela, esan diguzu ez dela posible, baina bai opa dizut, Luzaroan jarraide zazun, zaren bezain, eder eta aberatxizaten. Eskarrik e, aska zuri, eta hoxiri baita ere, eta, bueno, e, zorionak e, programa hau egiten dezun moduagatik e, ustekabean harrapatu nautelako iaia galdera <laughs> guztiek, baina erronka politia izan da, desafio bat bezala izan da, eta, eta benetan oso, oso modu Interesantzia daukazu batez ere e, kontu hontan sakondu egiten duzulako eta gaur egun bizi dugun azalkeria horretatik ba, ba, ba programa bat aurkitu du deintzat sakontzea gustoko duena beraz pejondo dizula baita zuri ere. Eskerrak elkarri ba. Bihotzi bihotzez datorren aste arte. Mie esker. Barre ondoa nasuna, zurego mutaxa miñagoa, bihotz nere kokutuna. Eperrak garitzan kanta, eizeko zakurra zaunka, teillatu gorri ari dario, negarreta tanta. Nik ere badudalako ere filosofo txikia. Eta lehundu otxa, etxai urratzen zarataitxa, gorrotoaren ostotxa. Euskal filologia naiz lizentziatua baina filosofia ikastekotan ego nintzen. Nire zen argai zangarra. Eta euskal filologian lizentziatu ban intzen ere nere aisialdiko ordu gehien-gehienak hausnarketari, pentsatzeari, irakurtzeari eskaintzen dizkiot. paso anaritza pago alerdemortitza baste eta ez nik ere ez dut esango zoriontsuna izenik baina gaur iaia ia iritsi naiz zorionera haizea uraren euskal andragizune nodola ez dai zuriko zuri eskerpeio zuri eskerpeio eskerrik asko Gaur ere horrelako ikaskei polita emateagatik. Uda ko soiliak ustalarrean eder irusta nire bulrazu Eta segi, segi izateko, askagune eta uneak sortzen. Gu ustailaren emezortzian, asteazkenean, antxe izango gara, ikasteko eta aberasteko gogoz, kafe filosofikoetan. Arratxaldeko zazpietan, zumarraako, zelaiarizti, kulturretxean. Urbildu entzule, urbildu zeu ere, diozu, zeure buruari. Urbildu entzule, ere, eskertuko odiozu, zeure buruari. Usoak dira igaro, basoak dira uoparo, nire magalgozoa dukez... Eta honekin, bagoaz, bete-bete eginda, bagoaz. Eta laiak badu ezia, ere inadugu azia, nire da, askaziez... Eskarri entzule, ez saiatu, zorion izaten, ez homen da posible, baina izan, izan eta izan. Muxuan dibat da torren asterarte.